Вітаю. Закликаю вас поставити лайки, підписатися на канал та написати будь-який коментар, який ви вважаєте. Також можете підписатися на твіч для того, щоб дивитися трансляції в онлайні та розмовляти, вчасом, розмовляти з чатом, поки ми читаємо. Тому перейдемо. Розділ 38. Симпатія в основі. Основа була найстарішою будівлею в університеті. Багато століть вона повільно розросталася в усіх напрямах, розповзаючись і поглинаючи менші будівлі та подвір'я. Вона скидалася на зухвалий архітектурний лишайник, який намагався зайняти якомога більшу площу. Не загубитися в цьому місці було важко. У коридорах було якісь дивні повороти, несподівані глухі кути, або ж вони довго тягнулися, петляючи та в'ючись на всі біч. Перехід з одного приміщення до іншого цілком міг зайняти 20 хвилин, навіть якщо розділяло їх усього 50 футів. Досвідчені студенти, звісно, знали короткі шляхи, через які майстерні та лекційні зали пройти, щоб дістатися туди, куди треба. Щонайменше одне подвір'я було повністю ізольоване, і дістатися туди можна було лише пролізши у вікно. Ходили чутки про приміщення, які замурували зовсім деякі зі студентами всередині. За чутками, їхні привиди ночами ходили коридорами, оплакуючи свою доленьку та скаржачись на їжу в їдальні. Моє перше заняття проводилося в основі. На щастя, товариші по кімнаті попередили мене, що весною важко зорієнтуватися, тож я, хоч і загубився, все ж таки прийшов завчасно. Знайшовши нарешті залу, в якій мало відбутися моє перше заняття, я з подивився. Від сподовом виявив, що вона схожа на невеликий театр. Сидіння на напівкруглими ярусами довкола невеликої сцени. На помості. У подібних закладах виступала моя трупа у відносно великих містах. Мені стало легше від цієї думки, коли я, зайшов, коли я знайшов собі місце ззаду. Дивлячись, як інші студенти мало помалу заходять до зали, я аж кипів від захвату. Усі були старші за мене щонайменше на кілька років. Поки театр наповнювався збентеженими студентами, я пригадав перші 30 симпатичних зв'язувань. Загалом нас було душ, мабуть, із 50, і зала була заповнена приблизно на три чверті. Дехто мав при собі пера і папір, а також книжки в які можна було підкладати під папір. У декого були воскові таблички, я не приніс з собою нічого, але це в мене надто то бувало, я завжди мав чудову пам'ять. Майстер Гем, увійшовши до зали, хочем чекував до сцени та став за великим кам'яним робочим столом. Завдяки темній мантії майстра, він справляв сильне враження, і всього за кілька секунд шепіт і обвторення студентів у театрі затихли. Отже, ви хочете бути тароканістами, розпочав він. Хочете такої магії, про яку чули в казочках наніч, сухе пісні про Таборліна великого, ревучі стіни вогню, чарівні персні, пощі невидимки, мечі, що ніколи не тимняють, зілля для польотів. Він огидливо захитав головою. Ну, якщо ви шукаєте саме цього, можете йти. Просто зараз, оскільки цього ви тут не знайдете. Цього не існує. Тут усеред, усередину, зайшов студент, зрозумів, що спізнився і сів на порожнє місце. Утім Гем його помітив. Привіт. Радий, що ти вирішив прийти. Як тебе звати? Гел, збентежено сказав хлопчина. Вибачте, у мене були певні труднощі. Геле, уривав його Гем. Чому ти сюди прийшов? Гел на, мис... на мить намить розверта тоді здобувся на слова. Зради основ симпатії? Я не схвалюю запізане свої заняття. На завтра можеш підготувати доповідь про розробку симпатичного годинника, його відомості від попередніх, менш стабільних годинників, у яких використовується гармоні... гармонічний рух, а також його вплив на пунктуальність. Хлопчина закрутився на місці. Так, пане. Гема, ця реакція, судячи з цього, задовольнила. Чудово! Отже, що таке симпатія? Вбіг ще один хлопчина. Який тримав книжку у твердій політурці. Він був юний, тобто, судячи з вигляду, був щонаймін щонайбільше на два роки старший за мене. Гем зупинив його, перш ніж він устиг сісти. Привіт, мовив він із надмірною вічливістю. А ти хто? Безіл, пане. Хлопчина незграбно зупинився в проході. Я його впізнав, підгледів його з під час вступу. «Безіл, ти, бува, не з Іллу родом? запитав Гем, хитро всміхаючись. Ні, пане. А. протягнув Гем. З удаваним розчаруванням. Я чув, що елійський поминав визначає час за сонцем, а тому немає справжнього уявлення про пунктуальність. Однак, зважаючи на те, що ти не Єлієць, я не бачу для тебе жодної причини не запізнюватися. А ти безів якусь мить беззвучно поворушив ротом, не наче бажаючи якось виправдатися, А тоді напевно передумав. Я теж не бачу пане. Добре, на завтра можеш підготувати доповідь про елійський місячний календар у порівнянні з точнішим, цивілізованим а турським календарем, з яким ти вже маєш бути знайомий. Сідай. Безів, не промовивши жодного слова, звалився на місце неподалік, як побитий собака. Гем остаточно забув про лекцію і почав чергати на наступного запізнівого студента. Тож коли цей студент невпевнено зайшов до приміщення, у залі панувала напружна тиша. Це була дівчина років 18 Свого роду рідкість. В університеті на одну жінку припадає близько 10 чоловіків. Коли вона вийшла з до зали, Гем якось пом'якшав. Він швидко піднявся сходами, щоб із нею привітатися. «Ах, моя Люба, мені раптом стало приємно, що ми ще не розпочали сьогоднішню дискусію». Він взяв її під лікоть і провів до першого вільної місця на кілька сходинок нижче. Від такої уваги вона явно знітилася. «Вибачте, майстер Гем, основна будівля більша, ніж я гадала». «Не турбуйтеся, добродушно промовив Ген. «Ви тут, і це головне». Він зап... запопадливо допоміг їй розкласти папір і чорниво, а вже тоді повернувся на сцену. Коли він опинився там, почав здаватися, що він, можливо, так і приведе лекцію. Але він, перш ніж розпочати, знову поглянув на вічину. Вибачте, пану. Вона була єдиною жінкою в залі. Я повівся дуже нечемно. Як вас звати? Рія. Рія, це скорочена від Ріян? Так, вона всміхнулася. Ріян схрестить, будь ласка, ноги. Прохання було висловлене таким серйозним тоном, що жоден із студентів навіть не захихотів. Р'ян з спеціливим виглядом схрестив ноги. Тепер, коли ворота пекла зачинено, промовив гем своїм звичним, грубішим тоном, можна й починати. І він почав незратаючи на неї уваги до кінця лекції, і це, на мою думку, ненавмисне зробив їй ласку. Ці дві з половиною години тягнулися довго. Я уважно слухав весь час, сподіваюся, що він дійде до того, чого я не навчився в Абенті. Але нічого такого не було. Я швидко усвідомив, Гем справді розповідає про основи симпатії, але робить це на дуже, дуже примітивному рівні. На цьому занятті я жахливо змарнував час. Після того, як Гем відпустив студентів, я спустився сходами та впіймав його, коли він саме виходив скрізь нижчі двері. Майстер Гем, він повернувся до мене. А, так, наш диво хлопчик. Я не зрозумів, що ти на моєму занятті. Я ж розповідав не надто швидко для тебе. Мені вистачило розумно відповідати на це чесно. Ви дуже чітко виклали основні засади, пане. Основи, про які ви згадали сьогодні, стануть добрим фундаментом для інших студентів, дипломатія дуже важлива для міндрівного артиста. Почувши мій гаданий комплімент, він трохи надувся, а тоді продивився до мене ретельніше. Інших студентів? перепитав він. Боюся, що я вже знайомий з основами, пане. Я знаю три закони та чотирнадцять висновків, а також перші дев'яносто. Так, так, зрозуміло, урвав він мене. Наразі я доволі зайнятий, ми можемо поговорити про це завтра. Перед заняттям він повернувся і хутко пішов геть. Півбуханця краще, ніж жодного. Тож я знав плечима та попрямував до архівів. Якщо вже мені не вдасться навчитись чогось на лекціях гема, то можна спокійно братися за самоосвіту. Коли я війшов до архівів цього разу, там за письмовим столом сиділа молода жінка. Вона була приголомшливою красунею, з довгим темним волоссям і чистими ясними очима. Звісно, це було значно краще за Емброуза. Коли я підійшов до столу, вона сміхнулася. «Як тебе звати?» Квоут відповів я. «Син Арлідена». Вона кивнула і заходилася гортати в вивлікову книгу. «А тебе?» – запитав я, – щоб заповнити тишу. «Фела», – промовила вона, не підіймаючи очей. Тоді кивнула самій собі і поступила по книзі. «Ось ти, проходь». Сперед покою вели двоє підвійних дверей. Один з табличкою сховища, другий з табличкою фоліанти. Не знаючи, яка між ними різниця, я попрямував до дверей із табличкою сховища. Саме цього мені й було треба: сховище книжок, величезні гори книжок, нескінченні полиці з книжками. Я вже поклав руки на ручки дверей, аж тут мене зупинив Фелін голос. Вибач, ти ж тут уперше, так? я кивнув, не пускаючи ручку. Я був дуже близько. Що ж станеться тепер? До сховища допускають лише члени аркановому, винувато пояснила Фела. Вона підвелася, та обійшовши стіл, наблизилася до других дверей. «Ось, дай, ну, покажу тобі». Я неохоче відпустив ручку дверей і рушив за нею. Вона обома руками відчинила одну половину важких дерев'яних дверей, за якими відкрилася велика зала з високою стелею, заставлена безліч безлічу довгих столів. По всій залі розбрівся десяток студентів, які читали. Зала була добре освітлена на десятками симпатичних ламп. Фелла нахилилася до мене і заговорила таким голосом. «Це головна читальна зона». Тут ти знайдеш усі потрібні томи, що використовуються в більшості основних курсів. Вона притримала двері ногою, щоб не зачинилася, і показала на довгу ділянку з полицями біля однієї стіни, де стояло кілька сотень томів. Я ще ніколи не бачив стільки книжок в одному місці. Фело тихо вела далі. Тут тихе місце. Говорити можна хіба що пошепки. Я вже помітив, що в залі панувала майже неприродна тиша. Якщо знадобиться книжка, якої тут немає, можеш подати запит за столом. Вона показала на нього, там знайдуть книжку і принесуть тобі. Я повернувся, щоб запитати її, і лише тоді усвідомив, як близько вона стоїть. Те, що я не помітив, що одна з найпривабливіших жінок у університету стоїть менш, ніж за 6 дюймів від мене, добре показує, скільки я закосав, закохався в архіви. Скільки часу, звичайно, потрібно, щоб знай... знайшли книжку? тихенько запитав я, намагаючись не тричатися на неї. По різному буває. Вона закинула довге чорне волосся за плече. Часом у нас більше роботи, ніж в інших. Декому краще вдається знаходити потрібні книжки, вона знизала плечима. І трохи її волосся впало назад і зверху торкнулася в мої руки. Зазвичай не більше години. Я кивнув. Мені було сумно, що я не можу дослідити всі архіви. Але я все одно радів, що потрапив усередину. Знов таки, півбуханця. Це краще ніж жодного. Дякую, Фело. Я зайшов усередину, а вона відпустила двері в мене за спиною. Утім, всього мить вона пішла за мною. І ще одне, наостанок, тихо промовила вона. Тобто це просто очевидно, але ти ж тут зараз уперше, обличчя в неї було серйозне. Книжки з цієї зали не виносять, і з архів не виносять нічого. Звісно, сказав я, ясна річ, я й не знав. Фел всміхнувся і кивнув. Я просто хотів впевнитися: кілька років тому в нас був один молодик, який звик виносити книжки з батьківської книгозбірні. До того я ще ніколи не бачила, щоб Лорен супився, і не чула, щоб він говорив гучніше ніж пошепки. Але коли він упіймав того хлопчину на вулиці з однієї зі своїх книжок, вона захитала головою так, ніби не сподівалася пояснити, що вона побачила. Я спробував уявити собі високо, високого похмурого майста розгніваним і не зміг. «Дякую за попередження. Немає за що. Фела вийшов назад до передпокою. Я підійшов до столу, який вона мені показала. «Як мені замовити книжку?» – тихенько запитав я. «Канцеляра за ним». Він показав мені великий журнал, наполовину списаний іменами і запитами студентів. Часом траплялися запити на книжки з конкретними назвами чи авторами, але в решті випадків ішлося про більшу загальні запити на відомості. Мені впав у око один запис: Безів, Іллійський місячний календар історія атурського календаря. Я оглянув залу і побачив, як хлопчина, що був на занятті в гема, зігнувся над книжкою, роблячи нотатки. Я написав квоут Історія Чандріан, повідомлення про Чандріан та їхні ознаки. Чорні очі, сині полум'я тощо. Далі я пішов до полиць. І заходився оглядати книжки. Одну чи дві я впізнав завдяки своїй науці в Бене. У залі було тихо. Лише раз. У раз шкряб було папір, чи хтось вичудно, наче пташка, махала крилом, перегортав сторінку. Тиша видавалася мені не підозрілою, а дивовижно втішною. Згодом я дізнався, що це місце за могильну тишу прозвали склепом. Врешті-решт, Мені в око впала книжка під назвою «Шлюбні ігри Дракуса Звичайного». Я поніс її до одного зі столів для читання. Я взяв її, тому що на обкладинці був витиснений доволі елегантний дракон. Але по почавши читати, я виявив, що то компетентне дослідження кількох поширених міфів. Я вже дійшов до середини вступного розділу, який пояснював, що міф про дракона, швидше за все, виник завдяки набагато простішому дракусові. Аж тут, біля мого ліктя, з'явився канцеляр. Квоут? Я кивнув, і він передав мені невеличку книжечку в палітурці з блакитною тканиною. Я розгонув її. Я миттєво розчарувався. Це була збірка історії про фей. Я прогортав її, сподіваючись відчукати щось корисне, але вона була повна солодкавих, пригодницьких історій, покликаних розважати дітей. Ви таки знаєте, смі сміливі, сирідки, обводять Чандріанку в пальця, здобувають багатство. Одружуються з принцесами та живуть довго і щасливо. Я зітхнув і згорнув книжку. Почасти цього я її очікував. Поки Чандріани не перебили моїх рідних, я теж вважав, що вони всього-навсього персонажі дитячих казок. Такий пошук нічого мені не дасть. Підійшовши до письмового столу, я надовго замислився, а тоді записав у книзі запитів ще один рядок. Квоут «Історія ордену Амірів». Походження Амірів, практики Амірів». Досягнувши кінця рядка, я замість початку нової зупинився і поглянув на канцеляр, що сидів за столом. Я, у принципі, візьму що завгодно про Амірів», – промовив я. Ми зараз тохи зайняті, — відповів він, показавши на залу. З моменту мого прибуття зайшло з десяток студентів, але ми вне, але ми винесемо вам щось, тільки з'явиться така можливість. Я повернувся до свого столу і знову погортав дитячу книжку, а тоді покинув її, зацікавившись бестіарієм. Цього разу Чекати довелося значно довше. Я вже читав про дивну літню сплячу Сусквініана, коли відчув легкий дотик до плеча. Я повернувся, думаючи, що побачив канцеляра з повними руками книжок, чи може це підійшов привітатися безів. На превеликий свій подив, я побачив, що наді мною височіє у своїх темних шатах майстер Лорен. Ходімо, тихо промовив він і жестом наказав мені йти за собою. Не знаючи, в чому може бути річ, я рушив за ним із читальної зали. Ми прийшли за столом канцеляра, подавали сходовий марш то опинилися у невеличкій безликій кімнатці зі столом і двома стільцями. Вархіва була безліч таких кімнаток, комірок читавень, у яких члени Аркану могли посидіти на самоті й повчитися. Лорен поклав на стіл книгу запитів із фоліантів. Я помітив твій запит, коли допомагав одному з канцелярів-новачків у виконанні обов'язків. Пояснив він і запитав Ти цікавишся з Чандріанами та Амірами? Як івну? Це пов'язане з завданням, яке тобі дав хтось із видеокладачів? Я на мить замислився. Чи не розповісти йому правду про те, що сталося з моїми батьками? Про ту історію, яку я чув у Тарбєні? Але манетова реакція на мою згадку, про чи Андріан показала мені, якою це буде дурістю. Я не вірив, що Андріан поки не побачив їх на власні очі. Якби хтось заявив, що їх бачив, я подумав би, що ця людина божевільна. У найкращому лазі Лорен подумав би, що я сам не свій. У найгіршому, що я дурне дитя. Раптом його гостро свідомо, що стою в одному з наріжних каменів цивілізації, розмовляю з майстром архівістом університету. Так я зміг подивитися на все по-новому. Оповідки старого, з якоїсь ми вдоках, раптом видалася дуже далекими і незначущими. Я хитом головою ні, пане, я лише задовольняю власну цікавість. Я дуже поважаю цікавість, промовив Лорен без якоїсь особливої інтонації. Можливо, я зумію дещо задовольнити твою. А мірина лежали до церкви в ті часи, коли Атурська імперія ще була сильною. Їхнім кредо було «Іваре енім еуге», що приблизно прикладається як заради вищого блага. Вони були рівною мірою мандрівними ліцарями та вершителями правосуддя. Вони мали суддівські повноваження і могли виступити суддями як у релігійних, так і у світських судах. Усі вони тією чи іншою мірою були вільні від дії закону. Більшу частину цього я вже знав. «Але звідки вони з'явилися?» – запитав я. «Набили до загадки про історію Скарпі, ще більше я не насмілився. Вони пішли від мандрівних суддів», – пояснив Лорен. «Людей, які ходили від містечка до містечка, приносячи верховенство права до малих атурських містечок. Отже, вони з'явилися в Атурі?» – він поглянув на мене. «А де ще їм було з'явитися?» «Я не міг змустити себе розповісти йому правду через оповідку одного старого». Я підозрював, що походження амірів, можливо, значно давніше за турську імперію. А ще сподіваюся, що вони, можливо, є десь на світі зараз. Лоренс прийняв моє мовчання як відповідь. Ось тої порада, лагідно сказав він. Аміри, драматичні постаті. В юності ми всі граємося в амірів і б'ємося мечами з вербових лозин. Потяг до таких історій, звичайно, звичайний для хлопчиків. Він зазирнув мені в очі. Однак чоловік-арканіст має зосереджуватися на сьогодні. Він має займатися практичними речами. Говорячи далі, він не відривав погляду від моїх очей. Ти юний, багато хто судитиме про тебе лише за цим. Я вдихну, але він підняв руку. Я не звинувачую тебе в потураній хлопчачій примсі. Я раджу тобі уникати того, що скидається на хлопчачу примху. Він пильно глянув на мене, його обличчя було, як завжди, спокійне. Я згадав, як зі мною проводився Емброуз, і кивнув, відчуваючи, як мої щоки червоніють. Лорен дістав перо і закреслив кількома штрихами єдиний рядок, записаний мною в обліковій книзі. Я дуже поважаю цікавість, сказав він, але інші мислять не так, як я. Я б не хотів побачити, як твій перший семестр без потреби ускладнює щось подібне. Передбачаю, що тобі буде доволі важко і без цієї необов'язкової мороки. Я схилив голову, почуваючись так, ніби якимось робом засмутив його. Зрозумів. Дякую, пане. Кінець 38 го розділу. Розділ 39. Досить довга мотузка. Наступного дня я прийшов на заняття до Гема за 10 хвилин до його початку і сів у передньому ряду. Я сподівався впіймати майстра до початку заняття і врятуватися від необхідності висадити ще одну його лекцію. На жаль, він не прийшов завчасно. Коли Гем зайшов крізь нижні двері в залу, то подолав три сходинки до дерев'яної сцени на помості. Лекційна зала вже була повною. Він оглянув залу, шукаючи пори до мене. Ах, звісно, наш диво хлопчик. Прошу, підведися. Не знаючи, напевно, що відбувається, я встав. У мене є для всіх приємні новини, оголосив він. Пан Квоут, який стоїть тут, запевни мене, що він цілком обізнаний з основами симпатії. Тим самим він зголосився провести сьогоднішню лекцію. Він театрально змахнув рукою, запрошуючи мене долучитися до нього на сцені. Сміхнувся мені, хоча очі в нього були жорстокі. Пане Квоуте. Звісно, він з мене кіпкував. Сподівався, що я звалюся на своє місце наляканий і присороманий, але в моєму житті було вдосталь задирак. Тож я виліз на сцену і потиснув йому руку. Звернувся до студентів, добре поставлений сценічним голосом. Дякую майстрові гему за цю можливість. Я лише сподіваюся, що зможу допомогти йому пролити трохи світу на цю надзвичайно важливу тему. Розпочався цю маленьку ру, я може не міг припинити її, не виставивши себе дурним, потиснувши руки. Він оглянув на мене так, як собака дивиться на загнаного на дерево кота. Усміхаючись самому собі, він пішов зі сцени і зайняв місце в передньому ряду. Як я нещодавно, як і я нещодавно звільним. Упевнений у моєму нові він не хотів зупиняти цього фарсу. Я б ні не вибрався з туди, тоді сухим із води. Якби не два з численних недоліків гем. По-перше, те, що він взагалі був дурним і не повірив у сказане мною напередодні. По-друге, його бажання побачити, як я осоромлюся, і ще, і що серйозніше, то краще. Простіше кажучи, він надав мені досить довгу мотузку, щоб я міг на ній повіситися. Очевидно, він не розумів, що за шморг із неї однаково добре підійде і моїй, і його шиї. Я повновився обличчям до студентів. Сьогодні я представлю ілюстрацію до законів симпатії. Але скільки на час обмежений, мені знадобиться допомога в приготуваннях. Я показав на обраного навмання студента. Дуже прошу, принеси мені одну волосину майстра Гемма. Гем із демонстративною любязністю віддав одну волосину. Коли Сидент приніс її мені, Гем усміхнувся зі щирою втіхи. Він був впевнений, що помпезніші мої приготування, тим більшою буде моя ганьба наприкінці. Я скористався з цієї невеликої затримки, щоб побачити, з якими обладнанням я мушу працювати. Біля сцени стояла жаровня, а швидкий обшук шухляда робочого столу виявив крейду, призму, сірчені сірники, збільшуване скво, кілька свічок і кілька металевих заготовок дивної форми. Я взяв три свічки і залишив решту. Я взяв волосину майстра Гема, студента, і впізнав у ньому Безіла, хлопчина якого Гем напередодні залякав. Дякую, Безіле, принеси, будь ласка, сюди оту жаровню та розпали її якнайшвидше. Коли він підніс її, я з радістю побачив, що жаровня обладнана невеличкими міхами. Поки він лив на вугілля спирт і підпалював його, я звернувся до інших студентів. Осягнути поняття симпатії не зовсім легко, але в основі всього завжди лежать три прості закони. Перший – догмат співвідносності, який твердить, подібність посилює симпатію. Другий – принцип спорідності, який твердить – частина предмета може представляти весь предмет. Третій закон – схоронності, який твердить – енергію не можна ні знищувати, ні створювати. Співвідносність, спорідність і схоронність – три С. Я замовки послухав, як пів, сотні пер, шкрабують, записують мої слова. Поряд зі мною завзято надимав міх і безів. Я зрозумів, що це може припасти мені до душі. Якщо це ще не зрозуміло, не турбуйтеся, після демонстрації все має стати цілком очевидним. Глянувши вниз, я побачив, що жаровня добре нагрівається. Подякувавши Безілові, я підві... підвісив надвогіллям неглибоку металеву посудину і поклав туди топитися дві свічки. Третю свічку я поставив у підсвітник. підсвічник на столі і підпалив сірчаним з сірником із шухляди. Далі зняв посуду нин з вогню та обережно вилив її в міст, який дуже розтопився на стіл, утворивши грудку м'якого воску завбільшки з кулак. Поглянув на студентів ще раз. Більша частини роботи в симпатії припадає на перенаправлення енергії. Енергія пересувається за допомогою симпатій, симпатичних зв'язків. Я витягнув гніт і заходився місити віск. Ліплячи ляльку, трохи схожу за формою на людину. Перший закон, який я згадав – подібність посилює симпатію. Просто означає, що подібніші предмети один до одного, то сильнішим буде симпатичний зв'язок між ним. Я підняв неоковирну ляльку, щоб студенти оглянули її. Це, промовив я, майстер Гем. Залою прокотився негучний сміх. Насправді це моя симпатична модель майстер Гема. Ніхто не бажає висловити припущення щодо того, чому вона не дуже добра. Намить запава тиша. Я дозволив цьому трохи затягнутися, хай глядачі тихенько посидять. Гем учора їх травмував, і реакція в них була сповільнена. Врешті-решт, який студент із видаваного кінця зали спитав розмір не той? Я кивнув, і, і заходився оглядати заву далі. А ще майстер гем не з воску, я кивнув. Справді, вона відрізняється певною невеликою подібністю до нього за формою в цілому та пропорціями. Однак це дуже погана симпатична день. Тому будь-який симпатичний зв'язок на її основі буде доволі слабким. Ефективність становитиме відсотки зо два, які можна було б покращити, знову запала тиша. Цього разу не така тривала. Її можна було б зробити більшою, запропонував хтось. Я кивнув і внову зачекав загукали інші голоси. На ній можна вирізбити обличчя майстра Гема, пофарбувати її, одягнути її в маленьку мантію. Усі засміялися. Я підняв руку, закликаючи до тиші, і здивувався тому як швидко вона запала. Якщо відкинути питання практичності, Уявімо собі, що ви зробили все це. Біля мене стоїть майстерно майстер майстергем. 6 футів за вишки. Повністю влягнений. Я змахнув рукою. Навіть з усіма цими зусиллями найкраще, на що можу сподіватися, це симпатичний зв'язок із містністю 10-15%. Не блискуче, аж ніяк не блискуче. Тут я підходжу до другого закону – спорідності. Його можна просто визначити таким чином. Те, що колись було разом, разом і залишається. Завдяки щедрості майстра гема я маю одну його волосину. Я продемонстрував її і урочисто приліпив до голови ляльки. І отак просто в нас з'являється симпатичний зв'язок, що працюватиме з силою від 30 до 35%. Я вже стежив за гемом. По перервах По він здавався дещо настороженим, але згодом до нього повернувся самовдоволений усміх. Він знав безпотрібного зв'язування та зосередженого як слід Алару, користі не буде, навіть від усього воску і волосся на світі. Не сумніваючись, що він вважає мене дурним, я показав на свічку і запитав його. Дозволите майстер? Він великодушно змахнув рукою на знак згоди і сів назад на свістівець. Склавши руки перед собою, у своїй безпеці він не сумнівався. Звісно, я знав потрібне зв'язування. Я казав йому про це. не розповів мені про Алар, віру в батіх, ще коли мені було 12. Але я не переймався ні тим, ні іншим. Я встромив одну стопу. Ляльки в полум'я свічки, а воно згасло і задиміло. Запала натружна тиша. Усі аж затимували подих і потім витягувалися, щоб поглянути на майстра Гема. Гем знизав плечима, удаючи щире здивування, але з його очей було видно, капкан ось-ось закриється. Він посміхнувся, піднявши один кутикрота і почав вставати з місця. Я нічого не відчуваю, Шш саме так, промовив я різким як удар батога голосом. Так, я заскочив студентів зненацька І знову повернув їхню увагу. А чому? Я вичікувально поглянув на лекційну залу. Через третій закон, який я згадав. Закон схоронності. Енергію не можна ні знищувати, ні створювати. Її можна лише губити чи знаходити. Якби я тримав свічку під стопою нашого шановного вчителя, не відбулося б майже нічого. А позаяк до нього доходить лише близько 30% тепла. Ми не маємо навіть цього скромного результату. Я зупинився, щоб дати їм мить на роздуми. Це основна проблема симпатії. Звідки брати енергію? Щоправда, тут відповідь проста. Я задмухав свічкою і запили її знову від жаровні. Проблематів собі під носа кілька потрібних слів, додавши ще один симпатичний зв'язок між свічкою та полум'ям значнішого розміру. Я розділив свій розум на дві частини. Одна зв'язувала гема з лялькою, а друга з'єднувала свічку та жаровню. Ми матимемо бажаний ефект. Я невимушено пересунув стопу воскової ляльки так, що вона опинилася десь за дюйм над гнотом свічки. Деполомі насправді, насправді найгарячіше. З того місця, де сидів Гем, пролунав здивований Зойк. Не дивлячись у його бік, я продовжую говорити до студентів як найсухішим тоном. І цього разу ми, вочевидь, досягли успіху. Студенти засміялися. Я задмухав свічку. Також це добрий приклад сили, якої володіє кмітливий як симпатик. Уявіть собі, що сталося б, якби я кинув цю ляльку в сам вогонь. Я підняв її наджаровною. Гем, наче за командою кинувся на сцену. Можливо, це мені лише привидилося, але мені здалося, що він трохи шкутельгав на ліву ногу. Вочевидь, майстер Гем бажає зараз продовжити ваше навчання. Завве прокотився сміх. Цього разу ручніший. Тут мої лекції кінець. А хто послухав – молодець. Тут я скористався одним сценічним трюком. За допомогою певної інтонації та мови тіла, глядачі можна змусити заоплодувати. Я не можу пояснити, як саме воно виходить, але це так кидало а це, але це таки, дало потрібний ефект. Я кивнув їм, а тоді повернувся до гема серед оплесків. Вони були аж ніяк не оголушливими, але він, мабуть, ніколи не діставав навіть таких. Коли він зробив останні кілька кроків до мене, я мало не позадкував. Його бича страхідливо зачервонілася, а одна судина в нього на вивиці пульсувала так, ніби ось-ось вибухне. Мені ж допомогла зберегти спокій сценічна підготовка. Я спокійно зазирнув йому в очі та протягнув руку для потиску. Побачивши, як він худко глянув на студентів, які досі аплодували, ковтнув і потис мені руку. Я відчув чимале задоволення. Рукові мені потис до болю міцно. Можливо, стало б гірше, якби я не змахнув трохи наджаровною восковою лялькою. Його обличчя з яскраво-червоного стало попелясто-білим швидше, ніж я міг уявити. Хватка гема зазнала аналогічного перетворення. Я висмикнув руку. Ще раз кивнувши студентам, які досі сиділи, я, не озираючись, покинув лекційну залу. Кінець 39 розділу. Розділ 40-й На Рогах. Після того, як Гем відпустив своїх студентів, новини про те, що я зробив, поширею з університету, наче лісова пожежа. З реакції студентів, я здогадувався, що майстра Гема ніхто особливо не любив. Поки я сидів на камінній лаві біля гнізд. Мені вміхалися прохожі студенти. інші махали рукою чи сміючись показували великий павець. Хоча я насолоджувався скандальною славою, усередині мене повільно наростала холодна тривога. Я нажив собі ворога в особі одного з дев'яти майстрів. Я мусив знати у наскільки великій халепі опинився. На вечері в їдальні був темний хліб з маслом, печення та квасоля. Менед був у їдальні, і через розпатлене волосся скидався на великого білого вовка. Сімон і Совой ліниво скаржилися на їжу, похмуро міркуючи про те, що за м'ясо додали в печеню. Для мене ж, оскільки я менше видка тому покинув вулиці Тарбієна, це була справді прекрасна трапеза. Однак я стрімко втрачав апетит через те, що чув від друзів. Не зрозумій мене неправильно, промовив Совой. У тебе такі шикарні міцні горішки. У цьому я б не сумнівався ніколи. Але все ж таки, він змахнув ложкою, тебе за це повісять. Якщо йому пощастить, докинув Сімон. «Ми ж зараз про зловживання говоримо, так?» «Це дрібниці», – помовив я, впевненіше, ніж почувався. «Я трохи підсмалив йому ногу». Та й усе. Під – визначення – зловживання підпадає будь-яка шкідлива симпатія. Манет тиснув у мій бік шматочком хліба. Його кошваті сиві брови серйозно вгинулися над носом. Треба розуміти, з ким можна конфліктувати хлопче. Не підіймай голови, коли поруч майстри. Якщо опинишся в них – у немилості вони можуть обернути твоє життя на справжнє пекло. Він перший почав, похмуро відказав я з повним ротом квесолі. До столу підбіг задиханий маленький хлопчик. Це ти, Квоут?» – запитав він, розглядаючи мене. Я кивнув. Раптом в мене перевернувся шлунок. Тебе хочуть бачити в залі майстрів. Де вона? запитав я. Я тут усього кілька днів. Хтось із вас може йому показати? запитав хлопчина, оглядаючи стіл. Я мушу піти сказати Джеймісонові, що знайшов його. Я з цим займуся. Відповів Сімон, відсунувши від себе миску. Я все одно не голодний. Джемі Сонів-Гонець побіг геть. А Сімон почав підводитися. Зачекай, промовив я і показав ложкою на свою тацю. Я ще тут не закінчив. Сімонове обличчя виражало тривогу. Мені ж не віриться, що ти їси, сказав він. Я їсти не можу. Як це ти можеш їсти? Я голодний, відповів я. Я не знаю, що чекає на мене взагальний майстрів, але гадаю, що з цим краще зустрітися на повний шлунок. Ти йдеш на роги, пояснив по Тебе б не стали викликати в таку пізню годину з якоїсь іншої причини. Я не знав, що він має на увазі, але не хотів показувати сирене вігласто всій залі. Хай почекають, доки я впорався. Я взяв друго ще печені. Сімон сів назад і почав безцільно колупатися в їжі. Правду кажучи, я вже насправді не був голодний, але мене злило, що я стільки разів голодував у тербєні, а тепер мене відривають від їжі. Коли ми з Сімоном нарешті звели ноги, Звичайний гамір в їдальних стих. І всі провели нас поглядами. Вони знали, куди я прямую. На дворі Сімон засунув руки в кишені і пішов приблизно в бік порожнини. Знаєш, якщо б жартів, то ти встрях у добрячу халепу. Я сподіваюся, що гем засоромиться і мовчатиме про це, зізнався я. А тут багато студентів відраховують. Я постарався сказати це жартівливим голосом. Цього семестру ще не відраховував нікого, відповів всім. І ніякої... Із ніякої... Із ніяковою усмішкою. Але сьогодні лише другий день занять. Можливо, ти встановиш своєрідний рекорд. Несмішно, сказав я. Але все одно зрозумів, що всміхаються на весь рот. Сімон завжди міг викликати в мене усмішку, незалежно від того, що відбувалося. Сім ішов попереду, і ми, як на мене, дісталися порожни ненадто швидко. Сімон підняв руку, невпевнено прощаючись. І я відчинив двері та прийшов усередину. Зустрів мене Джемісон. Він наглядав за всім, що не перебувало під безпосереднім контролем майстрів – кухнями, пральною, стайнями, коморами. Він був нервовий і скидався на птаха – людина з тілом горобця та очима ястрова. Джеймісон провів мене до великої зави без вікон, де стояв знайомий мені стіл у формі півмісяця. Посередині, як і під час вступу, сидів ректор. Єдиною справжньою відмінністю було те, що цей стіл не стояв на помості а майстри, сидячи, дивилися мені у вічі майже прямо. Очі, в які я зазирнув, не були привітними. Джеммісон провів мене до столу півмісяця. Побачивши його з цього ракурсу, я зрозумів, звідки взявся вираз «бути на рогах». Джеймісон підійшов до власного меншого столика та вмочив перо. Ректор склав пальці докупи та одразу заговорив про суть справ. Четвертого Кейті Лена Гем скликав майстрів. Джеммісон опера зашкрабивав по папірцю, Вряди годи, знову опиняючись у каламарі на столі. Ректор офіційно продовжив: Чи всі майстри присутні? Майстер-цілювач, промовив Арвіл, майстер хвіст, озвався Лорен із байдужим, як завжди, обличчям, майстер арифметик, промовив Брандер, з відсутнім виглядом, захрустівши кісточками пальців, майстер рукотворець, пробурчав Кілвін, не відриваючи погляд від поверхні столу. Майстер хімік озвався Мандрак. Майстер риторик обличчя Вгема було лютий червоне. «Майстер симпатик», промовив, Елка... е... «Елксадал», майстер іменувач. Елодін навіть усміхнувся мені. Не просто підняв кутик губ для годиться, а тепло всміхнувся, показавши всі зуби. Я зробив неглибокий судомий видих, вдих, відчувши полегшення через те, що принаймні один з присутніх, вочевидь, не бажав підвіс... підвісити мене за великі пальці. І майстер лінгвіст, промовив ректор, «Усі восьмеро». Він насупився, «Вибачте, закресліть це». Усі дев'ятеро майстрів присутні. Представте свою скаргу, майстри Гем. Гем не вагався. Сьогодні суден першого семестру квоут, не член арканому, застосував до мене симпатичні зв'язування з лихим наміром. Майстр Гем подає дві скарги на квота, суворо промовив ректор, не відриваючи від мене погляду. Перша на несанкціоноване застосування симпанії, симпатії, яким є належне покарання за це, майстри ахівісти. За несіціноване застосування симпатії, що призвело до тілесного шкодження, студента-порушника зв'язують і завдають не менше двох і не більше десяти ударів одинарним батогом по спині, виголосив Лорен, ніби зачитуючи вказівки з рецепта. Бажана кількість ударів. ректор поглянув на Гемма. Гем помовчав, замислившись: п'ять. Я відчув, як поповоднів на виду, і змусив себе повільно та глибоко вдихнути крізь ніс, щоб заспокоїтися. «Чи заперечує хтось із майстрів?» Ректор оглянув стів, але всі в уста мовчали, а всі очі дивилися суворо. «Друга, скарза, друга скарга на зловживання, майстри-архівісти. Від 4 до 15 ударів одинарним батогом і відрахування з університету», проказав рівним голосом Лорен. «Бажана кількість ударів?» Грем витріщився просто на мене. «Вісім. Тринадцять ударів батогом і відрахування. Мене кинуло в холодний під і почало нудити. Я вже знав, що таке страх». У Тарбієні він завжди був поблизу. Страх зберігав життя, але я ще ніколи не відчував настільки відчайдушної безпорадності, страху не лише перед тілесним болем, а й перед тим, що мені зіпсують усе життя. Мені почало макітритися в голові. Чи розумієте ви сутність цих скарг на вас? суворо запитав ректор. Я глибоко вдихнув. Не зовсім пане. Мені було гидко від звучання власного голосу, тремтливого й слабкого. Ректор підняв руку, і Джемісон прибрав перо паперу. Законі університету забороняє студентам, які не є членами Аркану, застосовувати симпатію без дозволу одного з майстрів. Його обличчя спохмарніло, також у всіх. У всіх випадках прямо заборонено завдавати шкоди за допомогою симпатії, особливо одному з майстрів. Кілька сотень років тому арканістів за таке переслідували та спалювали. У нас такої поведінки не терплять. Я помітив у ректораному голосі жорсткі нотки. І лише тоді до мене дійшло, наскільки ж він насправді розгнівався. Він зробив глибокий вдих. Отже, ви розумієте, я непевно кивнув. Він подав ще один знак Джеймісонові, і той знов приклав перо до паперу. Квоти, Ви розумієте сутність цих скарг на вас? Так, пане, промовив я, якомога впевненіше. Усе здавалося надто яскравим, а ноги в мене зверка тремтіли. Я спробував їх зупинити, але від цього вони, здається, тільки затрусилися ще сильніше. Чи є вам що сказати на свій захист? Коротко запитав ректор. Мені просто хотілося піти. Я відчував, як на мене тиснуть погляди майстрів. Руки в мене були мокрі й холодні. Я бамбуть хитнув головою і утіки зали, якби ректор не заговорив знову. То що? Розготовано поцікавився ректор. Жодного захисту? Ці слова зачепили в мене якусь струну. Бен вживав ті ж самі слова сто разів, нескінченно муштруючи мене в полеміці. Знову провонав його слова щодо коряюли мені. Що, жодного захисту? Будь-який мій учень має бути здатен захищати свої ідеї від нападу. Хоч як ти проживеш життя, розум захищатиме тебе частіше, ніж меч. Пильнуй, щоб він був гострим. Я глибоко вдихнув ще раз, заплющивши очі і зосередився. Минула довга мить, і я відчув, як мене огорнула холодна байдужість кам'яного серця. Я перестав тремтіти. Я розплющив очі і почув власний голос. Я мав дозвіл на засування симпатії, пане. Ректор змірив мене довгим суворим поглядом, а тоді перепитав: Що? Я отримав кемне серце довкола себе, наче заспокійливу мантію. Я мав дозвіл від майстра Гема. Як прямий, так і непрямий. Майстри, спантеличившись. Засовувалися в кріслах. Ректор, судячи з усього погляду, аж ніяк не зрадів. Надайте пояснення. Я підійшов до майстра Грима після його першої лекції і сказав йому, що вже знайомий з поняттями, які він роз'яснив. Він сказав мені, що ми обговоримо це наступного дня. Прийшовши на заняття наступного дня, він оголосив, що я читатиму лекцію з метою демонстрації основ симпатії. Оглянувши наявні матеріали, я влаштував для студентів першу демонстрацію, яку для мене влаштував мій учитель. Звичайно ж, це було не так. Як я вже казав, на першому моєму уроці фігурувала жменя залізних драбів. Це була брехня, але брехня правдоподібна. Сидячи з виразу облич майстрів, це було для них новиною. Я розслабився десь у видні кам'яного серця, радіючи, що майстра так роздратувала скорочена в гніві версія правдивих подій від Гема. «Ви влаштували демонстрацію перед студентами?» – перепитав ректор, перш ніж я встиг продовжити. Він поглянув на Гема, а тоді знов на мене. Я зобразив невинність. Лише простенько. А це незвично? Це трохи дивно, промовив він, дивлячись на гема. Я знову відчув його гнів, але цього разу гнів, здається, був спрямований не на мене. Я подумав, що так, можливо, доводять знання, матеріалу та переходять до складнішого курсу. Безневинно, сказав я. Знову брехня, але теж вірогідно. Заговорив Елксадал. Що було застосовано під час демонстрації? Вискову ляльку, волосину з голови гема та свічку. Я б обрав інший приклад, але був обмежений в матеріалах. Я подумав, що обійтися тим, що тобі дали, це теж частина іспиту. Я ще раз не завплечима. Я не вигадав жодного іншого способу проданструвати всі три закони за допомогою наявних матеріалів. Ректор поляну на Гема. Те, що каже Хопчисько, правда? Гем відкрив рота, так ніби вирішив це заперечити, а тоді згадав, що з свідками нашого діалогу стала повна зала студентів. Він не сказав ні нічого. Трасть ця Геме сполахнув Елксадал ти дозволицями хлопчиською зробити свою фігурку, а тоді тягнеш його сюди через зловживання? Він сплюнув. Тобі що, мало дісталося? Ейлір Квоут не міг нашкодити йому самою тільки свічкою, проброматів Кілвін. Спантевично поглянув на свої пальці, неначе обмірковуючи щось, волоссям і воском, от кров'ю та глиною можливо. Порядок. Ректор, Ректоровий голос був надто тихим, щоб це можна було назвати криком. Але ваги в ньому були стільки ж, він зиркнув на Елксудала та на кал на Кілвіна. Квоуд, відповідайте на запитання майстра Кілвіна. Я виконав друге зв'язування між свічкою та жаровнею, щоб наочно показати закон схоронності. Кілвін продовжив розглядати в руки. Віски волосся? пробурчав він так, ніби моє пояснення його не зовсім задовольнило. Я наполовину спантевичену, наполовину знічено, оглянув на нього і сказав: Я й сам не розумію, що це було, пане. У мене мало передатися щонайбільше 10 «Цього немало вистачити для того, щоб майстра Гема залишилися пухні, не кажучи вже про опіки». Я повернувся до Гема. «Я справді не хотів заподіяти жодної шкоди, пане», – сказав я своїм найкращим розгубленим голосом. «Вам просто мало трохи припекти ноги, щоб ви підскочили. Вогонь палав щонайбільше 5 хвилин, а я не думаю, що вам міг би заподіяти шкоду новий вогонь на рівні 10%. Я навіть трохи позаламував руки, старанно зображаючи розгубленого студента». Грав я добре, батько мною пишався. Але він заподіяв мені шкоду, ущіпливо відказав Гем. Та й де, власне, та клята лялька, поверни її негайно. Боюся, що це неможливо, пане, я її знищив. Вона була надто небезпечна, щоб лишати її аби де. Гем уп'явся в мене поглядом. Це насправді не має значення, пробурчав він. Ректор знову став до керма. Це суттєво змінює справу. Геме, ви все одно подаєте скаргу на Квоута?» Гем злозиркнув і нічого не сказав. Пропоную викресити обидві скарги, заговорив Арвів. Старечений голос зцілював зцілювача, завунав дещо несподівано. Якщо Гем виставив його перед студентами, то він надав дозвіл. А якщо йому дають своє волосся і дивляться, як він чіпляє його до голови ляльки, то це не зловживання. «Я сподіваюся, що він краще контролюватиме свої дії», – заявив Гем, кинувши на мене отруйний погляд. «Це не зловживання», – уперто повторив Арвів. «Зло», – глянувши на Гема за окулярів. Приємні старечі зможки на його обличчя перетворилися на люту гримасу. Це підпадало б під визначення необережного застосування симпатії, байдуже встановив Гем о, Лорен. «Це пропозиція викреслити попередні дві скарки та замінити їх необережним застосуванням симпатії?» запитав ректор, намагаючись повернути хоч якусь подобу офіційності. «Так», – підтвердив Арвів. «Який і досі міряв Гема жаским поглядом крізь окуляри?» «Усі за пропозицію», – спитав ректор. «Усі хором промовили так, окрім Гема. Проти?» Гем так і не заговорив «Майстер хвісти, яким є покоранням за набережне застосування симпатії. Якщо внаслідок набережного застосування симпатії хтось отримує травму, студент порушник дістає щонайбільше сім ударів одинарним батогом по спині. Я замислився про те, яку книгу цитує майстер Лорен. Бажана кількість ударів. Гем поглянув на обличчя інших майстрів і усвідомив, що ситуація змінилася не на його користь. У мене вкриті пухарями стопа і півгомівки, процідив він. Три удари. Ректор прокашлявся. Чи виступає хтось із майстрів проти цього заходу? Так, промовив разом, Елксадал і Кілвін. Хто бажає призупинити виконання покарання? Підніміть руки. Елксадал, Кілвін і Арвіл негайно підняли руки, а за ними підняв руку ректор. Мандрак руку так і не підняв, як не підняли Лорен, Брандер і Гем. Елодін бадьоро мені всміхнувся, але руки не підняв. Я понумки виявив себе за недавній похід до архівів і погане враження, яке він справив на Лорена. Якби на це, він би, можливо, змінив ситуацію на мою користь. Чотири з половиною за призупинення виконання покарання. Вимем ректор після нетривалого мовчання. Покарання таке. Три удари батугом завтра. Третього еквіса о півдні. Оскільки я заглибився в кам'яне серце, то відчув лише легке спокійне зацікавлення тим, як воно витрапити публічне шмагання. Усі майстри начебто почали готуватися до того, щоб підвестися і піти. Але перш ніж закінчилося, я подав голос. Ректоре. Він глибоко вдихнув і різко видихнув. Так, під час мого виступу. Ступу, ви сказали, що мені гарантовано прийом до Арканому в разі доведення опанування основних принципів симпатії. Я прислав його майже дослівно. Це є доказом, і Гем і ректор відкрили роти, щоб щось сказати. Гем заговорив гучніше: Отже ж малий гівнюк. Геме, гарикнув ректор. Тоді повернувся до мене. «Боюся, що для доведення володіння ними простого симпатичного зв'язування недостатньо. Подвійного зв'язування, безцеремонно, виправив Кілвін», – заговорив Елодін, який, здається, приголомшив цим усім за, стол, за столом. «Мені згадуються студенти, які зараз навежать до Аркану і ледве спромоглися б на подвійне зв'язування, а тим паче на те, щоб зібрати достатньо тепла і укрити людині ногу до коліна пухирями. Я вже й забув, як глибоко проникав у груди легкої, легкий голос Елодіна», – коли він говорив. Він знову радісно мені всміхнувся. На мить усі мовчки замислилися, а й справді, визнав Елксадал і придивився до мене. Ректор на хвилину опустив погляд на порожній стіл, тоді знизав плечима, підняв очі і навдововижу, весело всміхнувся. Усі, хто за те, щоб визнати необережне застосування спимпатії студента першого семестра квотом доказом оволодіння володіння основними принципами симпатії, прошу підняти руки. Кілвін і Елксадал підняли руки разом. За мить підняв руку і Арвіл. Еодін помахав рукою. Після паузи ректор підняв руку і собі, а тоді сказав «П'ять з половиною за прийняття квоута до Арканому. Пропозицію прийняно. «Прийнято. Збори закрито. Хай боронить нас Тейлу, бо всі ми – дурні діти». Останній від дуже тихо, поклавши чоло на тильний бік долоні. Гем прожогом вибіг із зали, а Брандер за ним. Щойно винивий, що за двері я почув запитання Брандера. «На тобі що? Не було грама?» Ні, не було, гарикнув Гем. І не розмовляй зі мною таким тоном, ніби в цьому винен я. Це все одно, що винуватити того, кого зарізали в провулку, бо на ньому не було броні. Ми всі маємо вживати заходів безпеки, примирливо відповів Брандер. Ти ж знаєш, їхні голоси заглушив звук дверей, що зачинилися. Кіл він підвівся і потягують тягуючи знизав плечима. Глянувши на те місце, де стояв я, він незадумлим виразом обличчя почухав обома руками свою кудлату бороду. А тоді підійшов до мене. Уже знайомим із Сігалдрією, ейлі реквоуте. Я неразно витрищився на нього. Ви прогуни, пане? Боюся, що ні. Кілвін задумливо провів руками крізь бороду. Не мироч собі голову курсом основ рукотворства, на який записався. Натомість приходь до моєї майстерні завтра. Опівдні. Боюся, опівдні в мене інші справи, майстре Кілвін. Хм. так. Він насупився. Тоді після першого дзвону. Боюся, хлопчисько, невдовзі після шмагання опиниться на прийомі в моїх. Кілвіне, промовив Арвів. І з веселим блиском в очах. Хай хтось приведе тебе після о, після, до медики. Синку, заватаємо тебе. Дякую, пане. Арвіл кивнув і вийшов із зали. Кілвін провів його поглядом, а тоді повернувся до мене. У моїй майстерні, післязавтра, опівдні. Тон його голосу вказував на те, що насправді це не запитання. Вважатиме за честь, майстре Кілвін. Він буркнув і відповів, і пішов разом із Елксиддалом. Так я залишався сам на сам з ректором, який досі сидів. Ми пильно дивилися один на одного, поки в коридорі затихали кроки. Я вийшов із кам'яного серця, і все, що тільки не сталося, викликало в мене передчуття змішане зі страхом. «Вибачте, що я так швидко спровокував такі проблеми, пане». впевнено загорив я. «О, такої!» – озвався він. Тепер, коли ми були самі, вираз його обличчя вже був значно менш суворим. «Скільки часу ти планував зачекати?» «Чи найменше один виток, пане?» Я ледве уникав, уникнув катастрофи, і тепер мені аж... Мокітривався в голові з полегшенням. Я відчував, як на моєму обличчі народжується нестримна і широка усмішка. Щонайменш один виток, пробомотів він. Ректор опустив лиця на руки й потер, а тоді підняв очі і здивував мене кривим усміхом. Я усвідомив, що коли його обличчя не замикалося в суворості, він був не надто старим. Можливо, йому ще й п'ятдесяти не було. А ти не схожа на людину, яка знає, що її завтра відчмагаю, зауважив він. Я відкинув цю думку. Гадаю, я видужаю, пане. Він якось дивно поглянув на мене, і лише за якийсь час я згадав, що звик до таких поглядів у трупі. Він відкрив рота, щоб заговорити, але я вхопився за ці слова, поки їх не промовив він. І не такий юний, як здаюсь, здається, пане. Я це знаю. Просто хотілося б, щоб це знали інші люди. Гадаю, доволі скоро вони це знатимуть. Він нагородив мене довгим поглядом, а тоді підвівся, відштовхуючись від столу. Просігну руку. Вітаю, арканомі". Я вирочисто йому руку і ми розійшлися. Вийшовши на двір, я подивом побачив, що вже остаточно настала ніч. Вдихнув повні легені солодкого весняного повітря і відчув, як повертається моя широка усмішка. Враз хтось торкнувся мого печа. плеча. Я підскочив у повітря на цілих два фути і мало не випав на Сімона. Шеве навиячи, дряпаючи і кусаючись, бо тільки так я і захищався Тарбєні. Він відступив на крок, приголомшений виразомого обличчя. Я спробував загальмувати удари свого серця Сімо, вибач, я просто постарайся трохи шумити, як опиняєшся біля мене. Я легко лякаюся. Я теж, тремтливим голосом промимрив він, витерши рукою чоло. Утім, я на тебе насправді не злюся. Побувавши на рогах, такими стають і найкращі з нас, як усе минуло. Мене мають відшмагати і прийняти до Аркануму». Він зацікавлено поглянув на мене, намагаючи зрозуміти, чи я була не жатую. Співчуваю? Вітаю. він хитро мені усміхнувся. З мене що пов'язка чи пиво? Я теж усмігнувся. І те, і те. Коли я дістався четвертого поверху гнізд, мене вже випередила чутка про моє невідрахування та прийняття до рукавного. Товариші по кімнаті привітали мене різними описками, гема недолюблювали. Дехто з товаришів захоплено вітав мене, а Безів демонстративно вийшов уперед, щоб потиснути мені руку. Я щойно всіся в себе на ліжку і заходився пояснювати безлілові відмінності між одинарним батогом і шестихвостем. Аж тут по мене прийшов стюарт третього пороху. Він наказав мені спакувати речі і пояснив, що студенти з Арканому живуть у Західному крилі. Уся моя власність досі легко міщалася в дорожню торбу, тож великою морокою це не було. Поки стюарт вів мене геть, зі мною хором прощалися інші студенти першого семестру. Спальні місця в західному крилі були схожі на ті. Які я покинув. Тут теж стояли рядами вузькі ліжка, але не у два яруси. Біля кожного ліжка на додачу до скрині була невелика шафка для одягу і письмовий стіл. Ніяких витребеньок, але вже однозначно краще. Найбільше вміння сполягало у ставленні моїх сусідів, дехто з них супився і кидав злі погляди, хоча, здебільшого, мене демонстративно ігнорували. Прийом вийшов холодним, особливо в порівнянні зі зовсім недавнім. Вітання моїх товаришів не з Аркануму. Зрозуміти це було легко. Більші студентів приймають до аркану лише за кілька семестрів в начальній університеті. Усі, хто там був, просунулися вгору завдяки важкій праці. Я – ні. Зайнято було лише зо три чверті ліжок. Я вибрав ліжко у віддаленому кутку, кутку окремо від інших. Повісив єдину свою запасну сорочку та плачу у шафці. А дорожню торбу поклав у скриню в ногах ліжка. Я ліг і витрачився на стелю. Моє ліжко стояло так, що на нього не падало світло від свічок і симпатичних ламп інших студентів. Я нарешті вступив до Арканому. У певному розумінні, опинившись саме там, де завжди хотів бути. Кінець сорокового розділу. Розділ 41 Кров друга. Наступного ранку я рано прокинувся, помився і трохи поїв у їдальні. Потім, оскільки мені було нічого робити, до свого шмагання опівдні безцільно прогулявся університетом. Вештаючись, я обійшов в кілька аптек і винних крамничок помилувався доглянутими газонами і садами. Врешті-решт я зупинився відпочити на камінній лаві на широкому подвір'ї, надто збентежений, щоб додуматися до якоїсь корисної справи. Я просто сидів і назлоджувався погодою, дивлячись, як вітер жене бруківкою, кілька обривків з зажит... ужитого паперу. Невдовзі спокійно підійшов Вілем і без запрошення сів біля мене. Через характерне для шаудійців темне волосся та очі, він здавався старшим за Сімона й мене, але все одно видавався дещо незграбним, як хлопчисько, який ще зовсім не звик до того, що виріс. Нервуєш? запитав він із, грубо... із грубою хрипкуватістю, якою надає голос сіаруський акцент. Насправді намагаюся про це не думати, відповів я. Вілем гмикнув. Якусь хвилю ми обидва мовчали, дивлячись, як повз нас, проходять студенти. Кілька з них перестали розмовляти, щоб показати на мене. Я швидко стомився від їхньої уваги. Зайняти зараз чимось? Сидінням, просто сказав він, диханням. Дотепно. Розумію, чому ти в арканах. Будеш зайняти десь наступну годину. Він знизав плечима і вичікувально поглянув на мене. Ти б не показав мені, де майстер Арвіл? Він сказав мені зайти до нього опісля. Звісно, сказав він і показав на один з виходів із подвір'я. Медика по інший бік від архівів. Ми обійшов масивну цеглину, цеглину без вікон якої були архіви? Вілен показав рукою. Медика там. Це була велика будівля дивної форми. Вона скидалася на вищу і не таку безладну версію основи. Більше, ніж я думав, замислився я. І там викладають лише медицину? Він хитнув головою. Вони доглядають хворих. Нікому і ніколи не відмовляють через нездатність заплатити. Справді? Я знову поглянув на медику, думаючи про майста Арбіо. Це дивує. Платити наперед не потрібно, про'яснив він. Це після одужання. Він замовк, і я почув явний підтекст. Якщо одужаєш, треба розраховуватись. Якщо не маєш грошей, то працюєш, поки твій борг не... Він зупинився. Як сказати, шаєм? Запитав він, витягнувши руки доводнями до гори і рухаючи ними вгору і вниз, зображаючи шальки Терезів. Зважать? Пропустив я. Він хитнув головою. Ні, шаєм. Він зробив наголос на слові і зупинив руки на одній стороні. О, я повторив жест. Сплачено, він кивнув. «Працюєш, доки твій борг перед медикою не виявиться сплаченим. Мано хто йде, не погрозивши боргів. Я похмуро засміявся. Це не дуже то й дивує. Який сенс бігти від арканіста, що має кілька крапинок твоєї крові? Нарешті ми дістали іншого подвір'я, дісталося іншого подвір'я. Посередині на ньому стояв флагшток, а під ним кам'яна лава. Мені не потрібно було роздумувати, кого до нього прив'яжу десь за годину. Довкола походжало душ 100 студентів, через що атмосфера дивувала урочистістю. Зазвичай такого розголосу не буває, винувато поясневілом, але кілька майстрів скасували заняття. Гадаю, Гем і Брандер. Вілим кивнув. Гем завзято тримається за образи. Він помовчав, щоб підкреслити, наскільки м'яко висловився. Він прийде сюди з усією своєю компанією. Останнє слово він вимовив повільно. Це ж правильне слово, компанія? Я кивнув. І на Вілому обличчі з'явилося, що схоже на самовдоволення. Тові, тоді він насупився. Мені зараз пало на думку, дещо дивне у вашій мові. Люди постійно цікавляться в мене дорогою дотінули. Без кінця питають, як дорого дотінули. Що це означає? Я всміхнувся. Це ідіоматичний вираз. Це означає? Я знаю, що таке ідіома. вкрутився Вілем. Що означає цей вираз? Ой, промовив я. Дещо знітився. Це просто вітання. Це приблизно все одно, що спитати, як ми на єдень? Чи як ідуть справи? Це теж ідіома. У нашій у вашій мові повні нісенітниць. Як ви тільки розумієте одного, одного, як і до справи, куди вони йдуть? Він захитав головою. Певно, дотінує, я всміхнувся йому на весь рот. Туан Волген Окет Ама, промовив я, виживши одну зі своїх улюблених сіаруських ідіом. Вона означала, не беріться близько до серця, але буквально пригадалася як не титься собі через це ложкою в око. Ми відвернулися від подвір'я і трохи потинялися університетом. Вілим показав ще кілька значущих будівель, у тому числі кілька добрих корчем. Алхімічний комплекс, шавдійську пральню, а також борделі, санкціоновані і несанкціоновані. Ми не квапом промайнули, безликі, кам'яні стіни архівів, бондарню, палітурну майстерню, аптеку. У мене з'явилася думка: ти добре розумієшся на травництві? він хитнув головою, здебільшого на хімії, але часом трохи переймаюся в архівах із маріонеткою. Займаюся, промовив я, зробивши для нього наголос на префіксі. Переймаюся, це інше. Що ти за маринетка?» віл помовчав. Важко пояснити. Він змахнув рукою, щоб закрити питання. Познайомлю тебе згодом. Що тобі треба знати про трави? Та, у принципі, нічого. Ти не міг би зробити мені послугу, він кивнув, і я показав на теплу неподалік. Піди купи мені два е, скрупули на лруту. Я дістав два залізні драби, цього має вистачити. Чому я? насторожно спитав він. Тому що я не хочу, аби хлопака, який там торгує, дивився на мене поглядом. Ти страх, який молодий, я насупився. Не хочу, щоб мені сьогодні довелося з цим стикуватися. Стикнутися. Коли Волем повернувся, я вже мало натанцював від тривоги. Він був зайнятий, пояснив Вілем. коли помітив, нетерплячий вираз мого обличчя, передав мені паперовий пакетик і решту, яку трохи зазвеніла. «На Нащо це? Це щоб утихомирити мішунок, заявив я. Свіданку щось не дуже добре сидиться, а я б не хотів блювати посеред жмагання. У крашві неподалік я купив нам ситру і запив своєю порцію налруту, намагаючись не скривитися від його гірко... гіркого, кредяного смаку. Невдовзі ми почули, як на дзвінниці вибили ви полудень. Здається, мені треба на заняття. Віл постарався сказати це невимушено, але вийшло в нього мало чи незадушено. Мій погляд на мене і трохи зблідуї попри смаглявість. Я не люблю крові, він невпевнено посміхнувся, власної крові. Крові друга. Я не планую сильно стікати кров'ю, запевнив я. А ви не хвилюся. Ти не допоміг мені пережити найважче очікування. Дякую. Ми розійшлися, і я поборов у собі хвилю почуття провини. Вів і три дні не був зі мною знайомий, а вже зробив усе, що міг, аби мені допомогти. Він міг би піти легким шляхом та обуритися моїм швидким прийняттям до аркану, як багато інших людей. Натомість він виконав дружній обов'язок, допомігши мені. Перебути важкий час, а я відплатив йому брехнею. Прямуючи до флаштока, я відчував на собі важкі погляди юрби. Скільки ж там було людей? 200, 300? На певному етапі цифри втрачають значення і залишається тільки безлика маса юрби. Завдяки сценічній підготовці, я твердо тримався під її поглядами. Упевнено прийшов до флаштока посеред моря гучного бурмотіння. Тримався я без гонору, бо знав, що це може. Налаштувати присутніх проти мене. А ще я не каявся. Я тримався добре, як навчив мене батько, не показуючи обличчям ані страху, ані жалю. Йдучи, я відчув, як мною починає міцно міцновоювати на лрут. Я відчув, що навіть не хочу спати, і водночас усе довкола мене стало майже до болю яскравим. Поки я наближався до середини подвір'я, час неначе сповільнювався. Коли мої ноги опускалися на браківку, я дивився на невеличких маринки пилу які вони здіймали. Я відчув, як подих вітру підхопив полу мого проща і забрався під нього, оховоджуючи моїм, між моїми лопатками. Якусь мить здавалося, що я з бажанням міг би порахувати обличчя в натовпі довкола себе, наче квіти в полі. Я не помітив у натовпі жодного з мистрівок, крім Він стояв біля флагштока з, е, і своєю самовдоволені... самовдоволеністю нагадував свиню. Гем склав руки на грудях так, що рукави його чорної мантії-майстра вільно звисали обабіч нього. Він перехопив мій погляд, і його вуста скривилися у м'якому посміху, що, як я знав, призначався мені. Я вирішив, що краще відкушу собі язика, ніж поради його наляканим чи навіть збентеженим по виглядом. Натомість я широко упевнено всміхнувся йому, а тоді глянув бік, ніби він анітрохи мене не турбував. Далі опинився біля флагштока, знаючи, знімаючи себе плащ і вішаючи його на спинку кам'яної лави, що стояла біля підніжжя флагштока, я чув, як хтось щось читає. Але ці слова для мене були просто незрозумілим годінням. Тоді я заходився розстібати сорочку з такою невимушеністю, ніби готувався прийняти ванну. Мене зупинила рука, що взяла мене за зап'ясток. Чоловік, який читав оголошення, усміхнувся мені, намагаючись утішити. "Не треба йти без сорочки", сказав він. "У ній тобі болітиме трохи менше". "Я не буду псувати цілком добру сорочку", заперечив я. Він дивно на мене глянув а тоді знизав плечима та просунув мотузку в залізне кільце, в нас над головами. «Мені знадобляться твої руки!» – я байдуж на нього гляну. «Не турбуйся, я не втічу!» «Це щоб ти не перекинувся, якщо землієш. «Я суворо на нього подивився!» «Якщо я замлію, можеш робити, що тільки забажаєш!» – твердо промовив я. «А до цього я себе зв'язувати не дам!» У моєму голосі було щось таке, що він зупинився. Він не став зі мною сперечатися. Коли я видерся на кам'яну лаву під флагштоком і потягнув, щоб дістати до залізного кільця, я міцно схопив за нього обома руками. Гладенький, холодний, воно якимось дивним чином мене втішало. Я зосередився на ньому, впадаючи в кам'яне серце. Я почув, як люди відступають від підніжжя флагштока. Тоді натовп затих і не лишилося жодного звуку, крім тихого сичання і ляскання ботога, який відпустили в мене за спиною. Коли я зрозумів, що мене шмагатимуть простим батогом, мені стало легше насередині. Утербінь я бачив, на яке жахливе криваве місцево може притвитися людську спину шестихвостий батіг. Раптом усе принишкло. Тоді, перш ніж я встигну приготуватися, пролунав різкий, ніж раніше ляск. Я відчув, як моєю спиною пройшла лінія тьмяно-червоного вогню. Я зціпив зуби, але було не так погано, як я думав. Навіть попри всі заходи безпеки, я очікував різко різкішого, лютішого болю. Тоді надійшов другий удар. Цього разу лязк був гучнішим, а почув я його не вухами, а тілом. Я відчув якесь дивне ослаблення на спині. Затимував подих, зрозумів, що я пошматований і стікає кров'ю. На мить усе почервоніло, і я притулився до грубої просмовеної деревини влаштока. Третій удар надійшов, коли я ще не був до нього готовий. Він досяг мого лівого плеча, а тоді рванув донизу, аж до лівого стегна. Я сціпив зуби, не бажаючи видати, видавати ні звуку. Я не заплющував очей і помітив, як на мить моє повозоро почерніло по краях, а тоді все, що я бачив, знову стало чітким і яскравим. Далі, незважаючи на те, як мене, мені пекло спину, я поставив ноги на лаву і випустив із стиснених пальців залізне кільце. Якийсь молодик вискочив вперед, ніби очікував, що йому доведеться мене підхоплювати. Я кинув на нього нищівний погляд і він позаткував. Я підібрав свою сорочку і плащ, обережно кинув їх на руку і пішов із подвір'я, не звертаючи уваги на мовчазний натовп довкола себе. Кінець 41-го розділ